Andalusan Andalusan Andalusan govori, Sljedeći tema kojeg kaže vječno, vječno i vatri. Kaže Waheshadu Ahli Sunnah, svjedoči Sled venici suneta, misli se selefovog uma ta. Enna jannatu wa narun mahluqatan, da su uh, dženet i vatra stvoreni. Dači stvoreni, znači će sad postoji. Sad postoji, znači neće bit, uh, uh, kao što tumače druge sekte da će bit tek stvoreni. Kad bude sunji dan. Wa da ehna huma baqiyatan, idači i dženet i vatra baqiyatan, ostati. La yafniyan ebedan, nikad neće nestati. Uvijek će bit dženet i džehennem, dženeti i vatra. One ehle dženeti la jahruđune minha ebeda. Da stanovnici dženeta neće nikada izaći dženeta. I to ono što mi vjerujemo, znači, da je ovaj život ovdje provlasni, da smo ovdje na ispitu. Pravi, istinski život je u dženetu koji će biti vječan. To je pravi život. Vokedalike ehlu nari ka, kaže takođe stanovnici vatri eladine hum ehluha Khuliqu luga koji su stanovnici Džehenema i stvoreni su radi Džehenema. I su radi Džehenema, la yahruđune minha abala, nikada izaći iz Džehenema. Wa ana munadi yunadi yawmazin kaze i uh, pozvaće tad uh, osoba koja će dozivati ja ela dženna khuludun wala maut, ostanući vječnost nema smrti. Vojah ehl anar khulud wala maut. Ostanundici vatri, vječnost, nema smrti. Alama vjerovatno da bih haber kako što je Khabar sa rian Rasul kao što došao kari bre dosuh hadis od, od poslanika sallallahu e, Onda nakon toga dolazi e, druga tema to je hakikatul iman, samo da spomenem ovdje, znači imamo lagano razilaženje oko toga e, da, li će, e, da li će vječno trajati džehenem. E, znači imamo razilaženje kod uče neki ehl sunne velje Oktoga ok dali će đehnem prestati nestati nakon dugog vremena. Gdje će biti gdje će, biti, gdje će se kažnjavati grešnici i kreafiri. Oko toga imamo lagano razmišljanja, ima od učinjaka, da su koji tvrde tvrdi, koji tvrdi smatraju da osnovo argumenta da će da će đehnem nestati, prestati. U taj stav da će đehnem neće biti vječan da će biti ugašen, taj stavi ispravno Allah ovaj da da je taj slab, da je taj stav slab. Me, e, iako se prenosi od nekih učenjaka u Gugmeta, uglavnom znači, e, većina učenjaka ehle suneta su nastavu da da, je, da će džene biti vječno, taj stav ima slabosti i kod sebe i ono na što se vraćaju od argumenta e, tumači niti argumenta je slabo, ono što se pristiže temi samibetemije da on bio stav tog Da, da, da će da će Jehennem, uh, prestati nestati tako da će biti ugašen to je, to nije ispravno jer što je mi je prenosu svojim knjigama dovoljan akidava stjel koji tvrdi stavo noćom nehlasonoval đema da će đenat i jehannam da će biti dječno i trajno, da niće nikad nestati. Znači, to nije tačno, nego se samo može izvući iz konteksta na nekoliko knjiga u kojima je govorio, da on spominje taj stav pa se razumije kao da naginje tom stavu koji, koji spominje, pripisuje Selefo, da ima unta Selefa neko da je rekao taj stav. Uglavnom, znači, taj stav je slab, argumenti ukazuju na ovo na čemu je na čemu je Selefo umeta, a to je da su vječni i džennet i, i džehennem. Subhanakallahum abjam kashadana entesak Andan zulan andan zulan zulan